У півдні, за часом колонії Лінкор корони Кортеса, такий великий, що навіть зібраний був не на Землі, а в космосі з неспішною грацією кита входив у щільні шари атмосфери планети іщель. Кожним виступом корпусу він прокреслював у небі білий інверсійний слід, і обшивка вже почала нагріватися від тертя, незважаючи на майже мінус 50 за бортом. Лінкори, не призначені для посадок на планети, приблизно так само, як вітрильний галеон того самого Ернана Кортеса не був призначений для того, щоб виповзати пузом на прибережний пісок. Але через колосальний запас міцності, три корони справді могли витримати божевільне навантаження при зниженні в атмосфері. А могли й не витримати. До того, як пілот першого класу Алекс Пай таки здійснив таку посадку, Усі ці припущення були не більш, ніж предметом п'яних суперечок. «Я робив це під кайфом, під кайфом!» – виголошував Алекс, хоча його рухи були цілком упевнені. «Боже мій, я кажу, це чуваку, який вистрелив собі в голову, і Герлі, яка сьогодні вилупилася з кокона!» Ельза міцно спала в кріслі бортмеханіка, пристебнута і вкрита Алексовою курткою. Інших мешканців трьох корон – ми замкнули в кают-компанії. Вісьмох біологів, вони справді холоднокровно систематизували всю інформацію з біостанції і госпіталю, плюс кількох техніків і чотирьох рукавів. Коли ми зістикували наш катер з лінкором, на борту всі були впевнені, що це ванлик повертається з екіпажем, корон. Тому й дронів ніхто не активував. Найобурливіше, що техніки вже почали готувати корабель до зворотнього стрибка. Ми зібрали всіх на містку і пояснили їм, що відлітати, не евакуювавши тих, хто вижив, аморально. Дивно, але коли отак безпосередньо нагадуєш людям про милосердя, у них змінюється навіть вираз очей. Надто якщо робити це зі зведеними синтез ядерними гвинтівками, коли всі розуміють, що будь-який необережний постріл може пробити купол капітанського містка і всіх до курваної матері викине у відкритий космос. Три корони помітно трясло. На пульті загорілися перші попереджувальні лампочки. Та скільки, Єрмо, тобі років? На Алексовому чолі виступили великі краплини поту, але, очевидно, постійна балаканина дозволяла йому почуватися впевненіше. І як взагалі зарахувати час у коконі? Бо як на 60, то ти просто айс як каляля. Він загиготів, саме ближай ротом, ні на мить, не відриваючи зосереджених очей від моніторів. «Гримниця спробує проникнути на корабель за будь-яку ціну», – сказала Ірма, проігнорувавши його жарт. «Алекс, і скільки в нас буде тестерів?» «Якщо вони штук 20 наколипають, і то добре», – буркнув Алекс. «Без них ми не зможемо забрати непритомних, не відрізнемо». «А ти, хто при тямі, є ідеї?» «У нас є контрольне запитання», – нагадав я. «І з собаками підстрахуємося. Ірмані зі ниці ми тушливо забігали туди-сюди, а потім вона рішуче труснула головою. Усе буде нормально». «Упевнена?» «Ні», – чесно відповіла вона. «Але точно знаю, що для створення мислячої копії потрібно законсервувати оригінал, як мене». Вона це робить лише на об'єкті 2.0, тому... «У неї там мозок?» – відгукнувся Алекс. «Мабуть», – Ірма насупилася, – «не пам'ятаю». Тут нас труснуло так сильно, аж клацнули зуби. Ремені грубо відкинули мене назад у крісло. «Пішла вода в хату!» – азартно викрикнув Алекс. «Ніхто не обіцяв, що буде легко». Хвилин десять трясло так немилосердно, що ніхто не зронив ані слова. Боявся, що як розтисну зуби, то просто відкушу собі язика. У якийсь момент на моніторі другого пілота я сидів у його кріслі, все стало червоне. По центру виплив здоровений знак оклику. «Алексе, проблема!» Він тільки глянув та й то не відразу. Кивнув, знову зосередившись на керуванні. «Це нормально?» – не витримав я. «А, ти як хотів!» Алекс сказав це бадьоро, але крізь стиснуті зуби. Комп'ютер думає, що ми падаємо, і він падло має рацію. Далі було якесь пекло. Алекс назвав це словосполучення «контрольований штопор». І мені здалося, що якесь із двох слів брехня собача. Але коли в очах потемніло так, що за прозорим куполом містка вже не стало видно язиків полум'я, лінкор якимось дивним чином... Ставчемним плавно випрямився і полетів горизонтально. Повернулася сила тяжіння, світ набув барв, і повітря нарешті знову потрапило мені в легені. «Па-бам!» – задирив кувато, сказав Алекс, і витер рукавом під. «Тепер точно не згоримо. Максимум розіб'ємося, як чортовій матриці». Ми не засміялися. «Попередь, порадила Ірма. Про всяк випадок. Вандлик відповіла не відразу. Мені довелося відрекомендуватися двічі, та вона все одно запитала. Який гілель? Справжній, більше ніяких копій. В ефірі ще кілька секунд стояла тиша. Нарешті рація хрипко пробурчала. Що тобі треба? Ми саджаємо три корони кортеса. Тиша секунд п'ять. То пілот, сержант Алекс Пай, знову мовчанка. Ви здуріли через скільки? Розрахунковий час посадки 13.07. Потрібні насамперед кінологи з собаками. На все маємо дві години. Тут повно химер. Ми припремо все це лейно на землю. Не припремо, довго пояснювати. Потрібні всі тести, які у вас є. Аварійні шасі призначені для посадки на щось не більше за наш місяць, при посадці тріснули. Лінкор нахилився на борт, як баржа, що сіла на мілину. Та ми все-таки сіли і були готові знову злетіти. На стартовому майданчику, що ледь умістив такого гіганта, панував хаос. Ванлик вислав передову групу ще півгодини тому. Вони все оглянули, переконалися, що ніде не сховалися полчища жінців, і залізли в транспортер. У теплі їх розморило за кілька хвилин. Химерами стали всі. Не знаю, чиї фантазії вони щитали, але ті химери були величезні на зріст. Ноги перетворилися на якусь подобу двометрових ходуль. І вони, сшив розстрілювали бійців зі своєї висоти, як бойові роботи. І ще язики у цих хлопців були довжелезні. Зовсім не потрібні, але дуже моторошні, півтораметрові зміїні язики. Одорманені інфразвуком, конкістадори залягли. З рідкої і крайне точно вони пострілювали в бік монстрів. Але результат бою був очевидний. Тож ми сіли вчасно. Алекс розвернув бортову турель і спалив тварюк давнім добрим корабельним лазером. Через годину вся колонія зібралася біля лінкора чекаючи посадки. А гавкали собаки, шестеро, що вони повтікали і не загинули. Але користі від них все одно було мало. Вони гавкали безупинно, наче оточені полчищами химер. Мабуть, вони набагато сприйнятливіші до інфразвуку, ніж люди, і в цьому вся причина. Довелося цілком покладатися на наші чому. Ми втрьох перебрали на себе роль контролерів, пропускаючи колоністів по одному. Питання були звичайні. Переважно щось на кшталт, чому ви вирішили приєднатися до експедиції. На щастя, відповіді були цілком адекватні. Тож без сумніву всі, хто піднявся на борт, були відьми. Додаткового тестування не знадобилося, і це чудово. Білих трубочок ми нашкрібли тільки 12, і дуже швидко витратили на важкопоранених. На краю посадкового майданчика з'явилася остання група, кота з постать Ванлик неможливо було не впізнати. Вони проривалися з боєм, раз у раз відстрілюючись, щоб тварюхи їх не наздогнали. А здоганяти було кому. Крім неймовірних на вигляд химер, якісь віддалено схожі на людей чудовиська. За нами гналася ціла хмара женців, смертожуків і ще якихось тварин. Наче місцеві джунглі підняли повстання. «І пекло йшло за ними», – пробубаніла Ірма. «Не добіжать», – понуро прокоментував Алекс. «Почергуйте, но ну, без мене». За півхвилини знову сполахнули корабельні лазери.